ən hədisdə qəvəbə və əfvad yəni hədislərsə Sonra uşaqların tərbiyəsi barəsində 5-ci fəsil təalim və tənmiyyə-ül məvâqif əbdaəi, yəni uşaqları öyrətmək də uşaqlarda o yaradıcılıq, yaradıcılıq, yəni fəaliyyət yaradıcılıq, yaradıcılıq o bacarığını e, yəni yetişdirmək. Yəni tərbiyəçi yəni, bu hədəfi necə əldə edə bilər? Müəyyən səviyyələr var, o səviyyələri yerinə yetirməklə, bu səviyyələr tədris olunacaq və bunları yerinə yetirməklə həld edə bilər. Və e, bunlardan birinin içi yəni övladın uşağı, yəni elm üçün, elm tələb etmək üçün hazırlasdırmaq. Da bu da nə vaxtdan baş, elə beşikdən başlayır. Yəni ilk anlarından uşağa, yəni şahadat cəlməti, təvhid şahadəti təlqin olunur. Təlqin olunur və həmçinin ona aşağıdakı suallara, Rəbbin kimdir, dinin nədir və peyğəmbərin kimdir suallarına cavab vermək öyrədilir. Və bundan sonra ona, yəni qısa surələri Əmməzüstədəki surələr və İslamın dayaqları və Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamın siratı və onun qaza vaxtları döyüşləri e, yəni öyrədilir və bununla yanaşı o öyrənməklə yanaşı və öz valideynlərindən yəni ana atasından elmə sevgi görür və alimlərin söhbətlərinə yəni dinləmək Yəni görür ki, ana atası, valideynləri, yəni buna, yəni alimlərin xüsusiyyətlərinə, onların kitablarını dinləyir və həmçinin şərq kitablara hörməti görür. Xüsusən də şərhi kitablar və elm e, ədədlərinə, ibərəq dey, qələmdir, kitablardır. Görür ki, valideynləri, yəni, buna ehtiram edir və həmçinin E, uşağa mədrisəyə getmək sevdirilməli və ona icadı verilməlidir ki, böyük qardaşları ilə mədrisə, yəni məktəbə getsin və həmçinin yəni, böyük qardaşları çəkinməlidir ki, yəni, o uşağı e, mədrisədən çəkindirəcək yəni, müəyyən sözlər, yəni, hərəkətlər etməsinlər, yəni, özlərinin dəstdən bezdiklərini və dəst tapışırıqlarının ağır olduğunu söyləməsinlər uşağın yanında və həmçininə bəzi müəllimlərlə şiddətli olduğunu və həmçinin səhər tezdən durmaq. Yəni bu kimi şeylər söylənərsə artıq, yəni onun məktəbə, məktəbə olan həvəsi azalır. Ta bundan sonra, eee, tədris nizamı. Yəni, bu da olduqca mühümdür. Eee, yəni, təd əgər tədris nizamlı olarsa, də yəni, bu da elm tələb etməyin bir açarıdır. Lakin, yəni yenə, yəni maraqlanmaq, valideyn tərəfi də maraqlanmalıdır. Yəni yüksək təbiiyyəli məktəblərə mədəsələrə axtarıb tapsın və başqa e, mədəsələrdən uzaq olsun və həmçinin e, axtarmalıdır ki, yəni salih insanlar olan yaxud tələbələr, müəllimlər olan bir mədəsəni axtarıb tapsın və həmçinin e, tərbiyyətçi lazımdır ki, əgər mədəsədə olan naqqisəri e, müəyyən vasitələrlə düzəlsin əgər mədəsədə Quran əzbərlənmək yoxdursa və yəni əvladını məscidə gətirərək Yəni, Qur'an əzbərləmə xalqalarına, məclislərinə daxil etsin. Yaxud da onun üçün müəyyən müəllim ayırsın ki, ona Qur'an əzbərlətsin. E, və həmçinin e, ona yəni, Qur'an oxumağı, yaxud da kitab oxumağı vərçilətirsin. Və həmçinin kaset dinləməyi, kaset dinləməyi de uşağa vərçilətirsin. E, və onda, uşaq üçün, yəni onun yaşına və ağına münasib bir kitabxana qursun. Yəni, uşağın ağlınaq və həmçinin yaşına müvafiq e, yəni bir kitabxana qursun və yaxşı olar ki, bu da onun oturduğu otaqda, yəni yerləşdirisən bu kitabxanayı, çünki əlinə çıxan bir yerdə olsun və həmçinin o kitabların yəni quruluşu və gözəlliyinə və həmçində mövzuların müxtəlifliyinə də diqqət yetirilsin. Və bundan sonra həmçinin yəni onu elin məclislərinə, xotbələrə, məscidlərə də gətirilsin. Və həmçinin onu, yəni, yəni müşeytlərlə, yəni, alimlərlə, yəni, əlaqəsini gücləndirsin. Halkı məsciddə, evdə dəsdirlər. Və həmçinin tərbiyyəti öz evladı üçün yəni, elm və əxlaq tərəfdən ən kamil birisini seçsin ki, e, yəni, ona təsir daha güclə olsun. Və həmçinin e, dərslərin evladına münasibliyindən də, yəni, təbəri olsun. Və üparada keçirənlərə əlavə olaraq, Yəni tərbiyəçi beladını günahlardan günahlardan çəkindirilməlidir. Çünki günahlar, yəni təsirətk, təsirətdir. Ayə təsirət kör, kör olduysa, yəni, insan heç nə öyrənə bilmir. Bu həmçinin onu, ə, yəni əsəbi gərginlikdən və nəfsi, yəni yorğunluqdan, həyecandan da, yəni qorusun ki, çünki bu kimi şeylər də yəni, öyrənməyə mane olur. Və həmçinin tərbiyyətçi çalışmalıdır ki, öz evladında yəni bu fikri əskin yerləşdirsin, öz evladına bildirsin ki, elm, yəni əməl üçün vasitədir. Elm, yəni öyrənmək, əməl üçün bir vasitədir. Yəni, sadəcə öyünmək üçün, əzbərləmək üçün, yaxlı müəyyən vəzirə üçün deyildir və buna görə ən yəni, üstünlük verilməlidir şərhi elimlərə və bundan sonra ümmətin ehtiyacı olan yəni başqa elimlərə yer verilməlidir. Və sonra yəni uşaqda o yaradıcılıq, e, yəni qudratını, bacarığını, fəaliyyətin yəni, gücləndirmək, yəni tərbiyə ümmet tərbiyədəlikdə həmişə odur ki, yəni uşağın bu qudratını, bu bacarığını e, genişləndirmək, böyütmək ə və sonra onu, yəni hazırlasdırmaq ki, bu cəmiyyətdə mənfəətli bir orqan, mənfəətli bir hüquz, mənfəətli bir kadr olsun və o da bu növdə də onun rəğbətinə, öz istəyinə, həvəsinə bax, baxılsın ki, o uşaq yəni bu sahədə, o işlədiyi sahədə daha da yəni güclü olsun. Yəni həvəsinə uyğun sahnə seçə bilsin. Və bunu da e, necə insan yəni kəşf edə bilər? Yəni hardan bilə bilər ki, yəni onun uşağın nə kimi bacarığı var? Bunu da boyun və başqa aməllər vasitəsilə, oynamaqla və həmçinin də başqa aməllər vasitəsilə, yəni uşaqda olan, yəni o bacarığı kəşf edə, ortaya çıxara bilər. Yəni, bu bu erkən, yəni kəşf, yəni o da, e, yəni düzgün yəni proqramlaşdırmağa, düzgün yönəltməyə əsas səbəblərdən biridir. Buna görə tərbiyəçiyə vacibdir ki, yəni öz uşağı üçün yəni onunda olan o bacarıqları e, ortaya çıxartmaq üçün hər bir vasitələri ona imkan yaratmalıdır. Hansı ki, o bacarıq o uşaqda gizlənib, içərindədir. Yəni görsənmir və bunu ortaya çıxması üçün hər bir, yəni vasitəni, e, vasitəni ona verməlidir ki, və bununla onda yerləşən, onda gizlənən bu bacarıq ortaya çıxsın. Buna görə İbn Qayyim Allah yəni uşağın hazırlanması üçün, yəni istedadını bilmək üçün, yəni bizi baxmağa yönəldir. Əgər deyək, uşağım səhvmi? anlayışı, anlamı sürətlidirsə və həmçinin dərk etməsi düzgündürsə və hafizəsi güclüdürsə o uşaq elmə yönəldilməli əgər baxırsan əvvəldən bunun fəhmi və dərk etməsi güclü səhi və fəhmi tezdir və həmçinin də hafizəsi güclüdürsə onu yönəldilməli elmə əgər yox o müəyyən bir sənəti sevirsə o sənətə afıran səbəblərə də imkan yaradılmalıdır Buna görə, eee, əgər sahmiyən bir, yəni sənətə, yəni peşəyə həvəsi olduğu halda valideynin e, uşağı nəzəri bir sahədə yönəlməsinə, yəni sahə yönəlməsinə məcbur edərsə valideyn onu bu böyük bir xatadır. Ayıq, uşaq məğən sahəyə yönəlir. Və yəni, peşəni istəyir, amma valide istəyir ki, yəni, uşaq yəni, nəzəri elmləri də öyrənsin, hətta bunu məcbur edir, yəni, bu xatadır, böyük bir xatadır. Buna görə uşağın özünə azadlıq verilməlidir. Yəni, bu seçimdə azadlıq verilməli, yəni, ona nəsiyyətlə, onu yönətməklə yanaşır və həmçində onun yəni, bacarıqını və sənsədə buna qadir olduğunu bildikdən sonra.